بسم اللہ الرحمن الرحیم بقال السکاکی الجانے بین الجملتین امہ عقلی وہوہ یا کونہ بین الجملتین اتحاد پی تصور ما فرن میں تخبرہ کروان لامات ابتدانی میں کې تاپک دو خبر پولوالی یو دا کم قوة چے اللہ تلا انسان په دے ماہو کی چې دی باتن کې کوم کے دي قوة تونے دی قوة عقلی دے ادا کرانگے خیالی دے و احمی دے قوة مفکرہ دے تون قوة تو تعریفات ا دیم تاس د ماجه ټاپک کې د خبره کول والی چې علامه سکاکی کومه عبارت بیان کړه د جامعه درباره کې نو هغه کې لکه دی اې کې دی نو هغه نقص درباره دی و جنہ علامه خطیب غزنی خپل عبارت بدل کړه خپل عبارت یې سکو بدل کړه اگر چې د تلخیص د کسم 34 د اغه یعنی تلخیص کوي خو تلخیص کې بالکل هغه عبارت مکه منځ کې بدل کړه چې هغه نقص نه شي ختم شي ولم به یو مطلب <متلاب> بیان شو نن دې مطلب بیان چی سکه کی عبارت تاسو نو مصنف بدل کونه سکه کی عبارت نه نه کړکی واکشه تنه نوږي سنشتہ فقال سکه کی بسویلی د ادمه قبل باندې تقریره فقال سکه کی بسویلی سکه جامع بین الجملتين اما عقلی یا بسوی عقلی وہی <وحو> یقونا او اعداد چی وی په ما بین د جملتين او کی اتحاد فی تصور ما طایگی اتحادی په تصور ما کې مثل الاتحاد في المخبر عنه لك اتحاد في مخبر عنه لكا اتحاد في المخبر عنه لكا نداخو اتحاد النوع شينو مراد نده دوو تصور ما كي لكا اتحاد في النوعية يا بلجيت سيئت هم يو تصور ده لكا زيد ان قائمون وعمر زيد او دعامر ده ده يعني جنس شئره يو ده ابرنا هم جهتنا جنس وفصل لديه يو ده کنا حالان كتا استماعي ده جامع ده ده خبر كافي ندار نو دیو دیو بره دی وجنہ دی بارت دی بردیو جنماتینہ بارت توی بدل کرده پی تصور ما میں سلات حد پی او پی خبر او پی که دن من قیودهما په پی ما بین جملتینو کیا تصور ما دے یا اتحاد پی المخبر عنہو دے او یا په خبر کے دے یا پی که دے و قیود دے دی, دی, دی دوالو کی دے وهاذا او دا خبر ظاہر ان دا من پی اننا المرادا چی مراد په تصور سره الامر المتصور دے الامر متصور د نو پی تصور امام مطلب نه چې د وړه په تصور کې او په تعقل کې په سوچ کې جمع کېد شي دا مرادو نه ده خبرم ځه ترنه ګل یو امر متصور کې مثلا امر متصور صداقت ته په کم صداقت او ملګرته رپبلیکم صداقت او ملګرتیا را خبرم ځه ترنه دا کې د وړو کې امر متصور مثلا ضدیت یو د بل سره ضد تصور ما مطلب دا نج دي دوار په سوچ کې جمع کې دي بس د تصور ما نه مراد الامر المتصور دوال کې یو داس شي مشترک وی چې هغه په تصور کې څه کې جمع کې دي دا نج دوال تعقل کې په تصور سوچ کې جمع کې دي نه بس د جامعه پر سره کافي دا, دا, دا, دا, دا خبره مراد نه ده وی وحده ظاهر دا عبارت ظاهر دی دا خبره د تفصیل نه ظاهر دی چې مراد په تصور سره الامر المتصور دی اوس د دکاک تعریف کې حج د عبارت کله مطلب کمزور المدوی وجنه عبارت بدل کو ولمکانا داله پر شریستو دغه ان مقررانه ولمکانا مقرر هر کله چې دا خبره تقریر سره ثابت شوه انه لاکفي فیات بالجملتین چې کافی نه ده په دې جملدین او کې وجوز جامع په مدردنه او مدرداته کې مخیره خبر مونږ د سکاکی په اعتراف سر دا خبره ترشوی ده سکاکین په خپل کتابونو کې صراحت کول دي چې صرف په مسند مسند کې مناسبت کافی ندې یا صرف مسند له مسند له ما کې مناسبت کافی ندې نو هر کله چې دا خبره تیر شو ته اعتراض د سکاکی باندې اذن هم نغیر المسند عبارت مغیر کا مسند عبارت غیر المسند عبارت سکاکی د عبارت د سکاکی سکو بدل, بدل کو نو فقاهه مسند داور په سیسهمره عبارت راضي ندې کله ته لو مون چین ش د تلخیص نه عبارت بدل لې امر زموږه باہرحال عبارتی بدل کردی اوز دی عبارت مطن مطن تاوکوری ہے صرف مطن مطن تا چیپکم بانی کر خدا الجامعہ بین الجملتی دی اما عقلی اور پسی کم دی دا مطن نکر خبی نشتہ ماویچ دا مطن نکر خبی نشتہ نو پڑی بانی کر خراکا کے بی ای کون اتحادن في تصور او تماسل فینن العقل بتجرید المثلین عن تشخص بالخارج یرفع تعدد بینهما أو تضائف او مخكزة كما بين الللت والمعلول والأكل والأكثر وذلك بين يكون بين تصوريهما شبه و تماثلين كالغنة بيازين و سپراتين درس المخكورة پسيزة نقرأ دي زينا اس با دو جامع دهو يا باقلي يا بسي داقلي دي صورت بياني واسر واسر داريو دي پار تصوير بياني بائي يكون بين هما اتحادن في تصور أو تماثل ما داقلی مطلب دا چې ای که به اتحاد بالتصوري یا به با کې تماسلي اتحاد بالتصوري یا به با کې تماس تماسلي په دواړو کې دا ای شو نو اتحاد کې نشي بعض زینو کې مثلا اتحادي لکه اوس مثلا شاعری ده او کتابت ده مې دي کې اتحاد نشته اتحاد بالتصوري یا به کې دواړو تماسلو کې نشته تماسلو حقيقي وتماصل بالتصور د پکېنه د شاعر عام طور په معاشره کې په تصور کې شاعري او کتاب کتابت سره غنالي شي یا غنالي شي جمع غنالي شي خبرم ځهن ترازي کړم اینه مطلب دا دی چې عقل د اغي تصور کینو د عقل په تصور کې د دوه لسونه جمع کړي شي یا په دوه لس کې تماسل په حقیقت یا اتحاد په تصور حقیقتن نه لکه شاعري او کتابت او يا حقيقتن الى كزاد يا زيد شاعر وكاتب شاعر او كاتب ان کې اتحاد په تصور ده او زيد کې اتحاد حقیقتن نه نه دي ګور د الجامع بين الشيئين جامع په مابين د دوشې دي نو کې اما عقلي دوشې دي نو کې اما عقلي نه ياب عقلي او د عقلي تاريخ ته ګور ارست انشاء الله دوه خنيو د ښالي تاريخ ته کوي دا عقلي مطلب څه دی وو امرن بين شيئين به سببه یکتزل عقل اجتماعهما تل قوه مفكره دا عقلي جامعنا مراد دا دی چې دا دو بد دوالو په مسکی او داس شيوي یو داس امر ویجه په سبب د امر باندې عقل به تقاضا کوي چې دا دواله د قوت مفكره د انسان کی جمعش. کوتی دا جمع شي قوت مفكره به جمع جو مجاز غني په واسطه د عقل باندې په دوه شیانو کې په دواله جملو کې په دواله ترپېنو کې دا یو شی به چې د اګيب په سبب باندې با عقل د دې ډول د دې ډول سيزونو امر په سبب باندې عقل د دې ډول سمنه اجتماع په قوتو فکرکه سګاڼي ځایزګاڼي هغه امر څه شی دی ویل اتحاد په تصور شو د ډول تصور کې اتحاد د چي دیو تصور کینو دا بل تصور ور سره کیږي امر زه دراځي اتحاد په تصور دی يا قدوا لك تماثل حقيتا تماثل لك زيد يوتي ويمنا زيد يوتي وزيد يمنا الزيد زيد كشين تماثل او يوتي ويمنا عكس الاتحاد في التصور ها شي شغله مدو وذلك او جامعه لادر بين يكون بينهما تشوي بماند دوار شيء انو كي اونا کا pedagogy یعنی ینی دې کوتي فکر کې دي اټيمه جائز غنيا کړا اونا کا مطلب دګه ها اوس په ان العقل بالتجريده المسلين عن التشخص يرفع التعدد دا اوس د تجهیز عقل تصویر بیانې چې عقل د گا سن جائز غني نه ک خارج کې اوسېونه اوس ته چې خارج کې جدا جدا شی ان او اقل دې پای کې اتحاد په تصور کې نه دی و چې څنګه عقل اتحاد په تصور کې شي ان جدا جدا وي یو شي ځان لريبل شي نه دی ځان په پټه باندې په هر کله شي اقل یو د شي زونه راوالی هغه نه خارجي تشخصات لريږي خارجي تشخصات دې لريږي نو بیا ته هغه کې تعدد اقل ختمي گویا کې بالکل متحد شي د عقل په دې باندې متحد باندې څنګه عقل خبرومزه هې تر لگانه او چې کله خارجي تشخصات لري دغه اجي خارجي تشخصات پکې مخصوصات یا خپل داغي تصور نه کوي عقل دمو خصوصات تصور نه کوي بلکره کلیاته کوي د معاليم کوي خبرومزه هې تر لگانه د مخصوصات او خارجياتو پدې معنی باندې چې په خارج کې موجودو مخصوصي تصور نه کوي بلکره د معنی کوي تصور کوي لکه مثلا انسان دی ټول کې انسانو ته خارجي تشخصه تل لري ته د کې حیوانیت دی بلته د تلل کې حیوانیت ټول توګه د پدکې نو تکتل اوس دی دې د دې مسلګه په حیوانو بناته کې د ریاست مسلګه د دې د دې مسلګه اتحاد په تصور کې او څنګه کله نکله او چې کله د خارجي شخصیت ساتل لری کله ایا معنی کولی را واسطه حالانکه خارج کې چوکو لري دې ځان نه دې ځان لري دې عمل کې لري دا طالب ځان نه دي خو کل عقل کله تجربه یو کو صحیح صحیح او معنی ته را واسطه دا هغه منی په اعتبار سره شي دا ټول حیوان اگر انځر ته لگا نو کې هیواني او تم ده نو تو کوم نه ده دوی فإن العقل عقل جلي بالتجريب هي بالتجريد فلسرى المسائل چې جديد د مسالې نو کې ان التشخيص خارجي بالتارجيد د خارجي تشخيصات نه يرفع تعدد که تعدد ختمي کې بينهما بمابن د دې ادالو کې پېتهوار د عقل پېسيرا متحدين دوی غير دې په اعتبار د عقل متحدين وذالك او طريقه د اداره لان العقل عقل جلي يجرد نو چې کله د مجرده کې جزئي عوارض خل مشخصه د عوارض مشخصه او خارجيونه ددن مثلا غوږو نسبې مې د خبر ختم کې دو شی زه دراولي نو تکا حیوانې دبنمروالي دبنمروالي جزيات نظام زلمانه راوځي عوارض ختم کې وينتزع منه ارؤ با د جزياتنا الكليه معنا كلي معنا الكليه معنا كلي نو پيدرکه دا اکل دې ادراکي علامه تقرفي موذي له څنګه شته خبره حكمت <متحدث> کې ته را شې ويده نو د جزياتو ادراک نه کوي کلياته کوي کلياته کوم د معاني او او کوي و چې کله ده د کلیات د ټولو جزياتو نه خارجي تشخصات ختم کوي ټول کوي او ماده وګوري کلی ماده هغه را کوي به اکل ادراک کوي ځکه اکل ادراک د جزياتو نه کوي و انه مقاله په خارجي خارجي ده و او د خارجي خبره وسره په چې کله خارجي تشخصات ديږي خارجي تشخصات ځکه چې زهني تشخصات درسره بیانوي بی. زهینی تشخصات ما ور سره وی ورن بیا بجیت انار بکر په کلکټور شان یو شان غړلی کی اکل جزئیات ادراک او پریمانات چې تشخص سره بالکل نه ویني بیا بلا ټوله ته یو اعتبار سره بیا زیات عمر د پرکو نه کیدو خو اگر چې خارجي تشخصات په استر کې ادراکونه کوي خو زهنی تشخصات پر سره سر وی, وی. یوه د کومه په جزئیات کې څه کو ما باندې فرق کو کلی اعتبار سره چې دا جدا دابل سره واينما كان بالخارج لانه لا يجرده ذاك الذي التجرید نكيد التشخصات العقليه و لان كل ما هو موجود في العقل فكهرى وش موجود زي عمر بكر في عقل كي لابد له من تشخص لذر لابد له لا فيه بالعقل كي به يمتازوا بصدد الممتاز كي انصار المعقولات ده نور هنا بحث و دلت كشي بحث ده كي ان التماثل هو الاتحاد في النوع التماثل صدر اتحاد في النوع تلك جدول نوعي لك زيد وعمر انسانيت جيريون ايارا كنا ييون ايوالا لدي كل ده خبره التماثل خبره اخرى وبيا خبر ختم صداقات مذكرات تذروت طات نشي كي بين شئين نه اتحاد <سؤال> بنو زده او عمر کې موجود دی نو سیاسته صداقت خبرې کړه یوه نو آیوه دا بل میونو آیوه دا نو کده دې صداقت پیو کوي د دې عتب پیو بل <سؤال> باندې شي خلنان کې دا خبره تا نه منه نو حاصل له جواب دا چې د اتحاد نه هغه اتحاد منطقي ماغله څه شي کنه د اتحاد نه مراد دلته کې اشتراک پیو وس خاصن به ما دي د دې ډول یو وس په خاصه دا چې د پوره جنس د زده او د عمر د جنس اتحاد مراد نه چرا کم پا تب بانده خاص ما دیو بل بانده آتب که نو در یو سبو اگر دیو بل سرسل مشترک می پرانو ایو سب مرادو نده و ها اونا بخصون او دلتاکی بحث دیوه ان تماثل هود لاتحاد پی نو تماثل هو اتحاد پی نو تاوری حکم آبنیز مثل اتحاد زیرین و عمرین مثلن پی الانسانیه و ازاکان تماثل جامعن حر کلیچه جامع که دیشی نموقوب مشى صح حد قول لم يتوقع لم يتوقف صحه قولنا زيد كاتب وعمر شاعر على أخوة زيد وعمر ده دي موكوبه مشى وعلى صداقتهما على اخوه و صداقتهما اخوه ودوالو صداقته دوالواني يا كمثل ديرينو رسپاتو کي پري موكوب نشو لانه هما متماثلان زكدا دوالو متماثل لزيد وعمر لكونهما من افراد الإنسان هذا فرد الانسان ننو عليه والجواب جواب دا دین اما المراد بالتماثل مراد بالتماثل صراحه هنا دلت کی اشتراک هما فی وسبل له اشتراک د دې دې وسبل له اوما نعم اشتراک هما فی وسبل د دې ډول اشتراک ته وسب کی په کوم وسب کی له نو اختصاص بهما چې دا وسب د پاره یو گونه اختصاص د دې صحیح چا د دې وسب خاصه دواړو علامہ سید ته یو پی باب التشبیہ لکه دا خبره په بابت تشبیهی راشی لستاس تزه کنه غاځی چې پنسانی تاسو نوای د خیر سره نو دو صورت بیان شو بین شیعن اما اقلی صحیح ایاب صلیح اقلی وی بین اکون اتحاد او تصور اس بیانی اور یا بجی کم دے اتحاد یا بتماثل وی او یا تضایف وی دا اقلی در ایو صورت بیان شو اتحاد فی التصور بین سورت دا اقلی دا بیان شو تماسل در صورت د اقلی پر بیانی تزایف نسبت دو تزایف تظاہی فلیقی کی نسبت تا غدا دی چې د یو شی تا تا نو د بل تعقل باغې باندې موکوفي د دوه شی ان کده هيسیت باندوی چې تصور او سوچ دبل بل او تصور نه جدا کیږي کی؟ نه اره نه خطر نه ترل په یو بل بانی یا دې او د أغې مختلف صورتونه ان شاء الله دی بیانې تظاہی نو مراد د تک تظاہی په منطقي نه دی تظاہی د یو تعقل په بل باندې موقوف دي او سوچ په بل باندې موقوف یو د یو څو په بل باندې وسوی موقوف نو دام یونس بطیجه کله دو طرفانو کې داسې نسبت موجود ویني یو بل باندې سکر شي او په کلی شي په یوه نو د یو یو با کاو نشئ ان تزاویب ستویدہ کېدل د شیئنو د بهس او په دې صفت باندې لايون کې له تعقل کل منهما شنو کې کی, کی ممکن ني په دوړو کې د یو الا بالقياس الا تعقل الاخر مگر ته کیا صرف پوس سوچ سرابلتا چې دیو سوچ کې نه بل بل سوچ راضي کما بیل علت او معلول لك علت او معلول اينك كل امر علت او معلول نه علت معلول موکو يا معلول په علت باندې موکو يا بالاستقلال وي يا بنجام الغير وي او علت عامدی چې څنګه علت راضي معلول راضي چې علت تصور کې ته معلول تصور ذهن ته علت خارج کې موجود شي نو معلول هم خارج کې موجود شي يا علت ادم شي معلوم شي ادم شي علت تام او کي علت نا کې ساو دي چې علت نه سره سر نور امور يا ځکه نه جي دا علت موجود شي نه موجود شي او چې دا علت نه ني نه معلوم نه اگر همزه ترال لکه هي سيتو کې مثال در صرف مثال اگر چې علت او معلوم نه دي لکه دا به وې دا علت نه سا بلکه مثال دوو ایو مسلن مسلن مسلن مونگا او ایو چه ایلت تید بیجلی با پارسششه ده دو راون دو پارس دا بیجلی با مسلن مسلن مسلن مونگسر آولو ایلت راو ایلت تینا کسا براوالو تاکا جی ترسو پر ریلیٹ نی یوزه کردی نو بیجلی برایشی خو رانا با نی نو ایلت تینا کسا شو خوچو وصر لیٹ آو باتن یوزه که او باتن لر اخلاس دا څنګه ولاږي که الله تعالی که مثلا بېجلی دا او رانا مالول له چې بېلی لا جراز مينو چې رانا دي او چې خارجي امور وسره اوځه کې مثلا لیټ لگي بٹن اوخه د بېجلی براشي خبرم ځه درازي الله تعالی ته ته د تربه حسياتکه مثلا مثال من راولو د راز د طر انور او چې نور وی نورز بوي ګواک انور علت شه د پاره درجه او چې نور راکېږي ورځ شروع کیږي نور ورزي کې نور غرزه ختمي دې دواړو کې تل دی علت او و دا معلول دي داسې سيزونه په یو بل باندې اتقل چې اړيكي علاقه د علت او د معلولي اېکې مناسبت اېکې جامع وی صحیح دي کما ګن ال علت والمعلول په ان کل امر يسدر هر امر د دې چې د علت او د معلول له صادرېږي عن حددن امر آخر امر بل یو بل شی تصادرېږي د علت معلول صادرېږي اما بالاستقلال یا بالاستقلال لك علل تعمقه او بواسطه انضمام الغ الغير اليه یا پو واسطه دی یو ځای کول د نورو سيزونو اله علت سره نو په هو علت انه دی یو تعلق ولاخر معلول او دی بل تسوي دي معلول وي لکي بن صورت دعاني لکه اقل او اكثر د کوم جامع عقلي دي د کوم جامع عقلي دي اقل واي اقل چکم دي د دې په اړه کې داس یو نسبته چې اقل د اغي په نسبت په واسطه باندې په څلکه چې د قوت مو فکر کوي یو ځای خبرم نه درلا کنه عام ترق و تیم مفکر سردا جمع کید عقل د دې اجتماع په قوت مفکر کې ځای غلې درځلې قوت مفکر کې څه جامش ا دې ډول کې علاقه نسبته ځکه اکثر ستوي چې کم شه بن پنیکی اغه ته عقل وې اکثر ستوي چې افانی او چې کم پناکیږي غته سه ال کې عقل وېږي په یو باندې موکوب دي سوکا هر عادت چه عند العد اغفرانی گرزی کبل <سؤال> اوجود الاخر کبل اوجود الاخر نو ده اخر اکثر وی او دا چه کم فانی ونو دید سوئی اقل وی دیدوارو کن حسبت شتا اقل ده اجتماع جائز گرنی پا کوتی موفکر رکی دا دوار جمع کیه آم طور داوی ده تصور یو زیو اقل او اکثر فا این کل عادد ان هر عادد چه ده یسی رو عند العد گرزی پا واحد شمیر که فانی انفانی کبل اعدد مخده بالعددنا فهو اکن دا پانی چده دا اکن دا آخرنا والآخرو او دا آخر چده اکثر امن ہو دیدن سره سیواله دا د اقلی بیانو د اقلی صورتونا بیان شو داغی مثالونا بیان شو ورپسی آغا عبارت را مخده که الجامع و بینشعین اما اقلیون و اما وهمیون قوتی وهمیه حتاسو مخده تاریخ کرو کنه قوتی وهمیه سه بگی جدا انسان کې دې انسان بی بی انسان له چاته مکو بیا بجو کو تجاوب په سلسلې د انسان په دی ماو کې تجويبات سلسه یک د ټول قوتونو را جمدل لس پینزل لستا کتونې دی چې بلکره تدې صحیح کنه د حضور او طاقت د سترګو طاقت نه د تینځ طاقتونو تاسو نو رسل د کټه طاقت پکې یو د خپل خپل سری ځایونه دی نو بل هغه تاسو وهم په انسان کې او طاقت چې په سبب د دې باندې د هغه معنی او ادراک چې کوم معنی په جزئیات کې موجود دي لکایر پر ابراهیم مسر ما درکل چې دې مغبره کې رواني نو د دې جذبه مړي د اویرې نو مله خوا کلوې چې مله شپه سره تاسو نه مله حسنه وې چې دې دغ خپل کې د پردای کې و څه مطلب د دې قوت واهمه دې متاثر کده کې یو یاره پیدا کلا دا یاره اکینه بلکې دا یمانه جزیده اوس دلته کې د جامع وحمی مطلب د دې چې دک قوت واهمه دې انسان په دوو شی کې داسې یو لري نو دې په سیزونو سيزونو کې داس مانا معنا ثابتې چې هغه معنا دی چې د دې قوت مفقره کې بل وزای شي کنه قوت مفقره چې دا ټول کول کوي وزای کول کوي هلو ترکیب کوي هلو ترکیب کوي نو وهم وای چې په دې دوه لوګي داس یو معنا رته چې د دې قوت مفقره کې دوه لو سشي بل سره وزای شي او د دې نه د 63 جوړ شي داګه د پرمثال دقیق کلاونه بیا زین وسو پرتندې ته چې اوس او ګورېن سپینزان او زیړم ځان لړې او که اکلوی دا بالکل له ول له جدا سيز نه دي و وه موایيږي وره وه باز ټين چې په دې سپينوالي کې لغون تخلواله راوستي اندازياله نه جوړ شي وي یا داخلي لغون د سپين کولو سپين تي نه جوړ شي هم دا ډول باز ټين کوي وهن تبو کوست و وي دا چې کوم د سپين دیونه داخله هتا په داخله وي دا سپين دي داونه پروت موهیمه ده هغه شي نو هغه دا د په قوت مفکره کې دواله یو ځای غنيدي کې داسې مناسبت وو هم د دینه داسې مناسبت والی چې دا په قوت مفکره کې د دې اجتماع جائز نه نو به نه تر نو د دې تاسو نو کې که داس مناسبت موجود وي چې و هم دا غي اجتماع اندل مفکره جائز غني نو هم په یو بل باندې څه کول شي اته کول شي د تسویلي کې جامع وو همي په تصور کې یو دی بیاني د کادو طبخه لای مثال شي وهمیون یا بوهمیون یا بوهمیون یا امرون او دا دا سیو نسبت تین پا دو سیزنو کی بی سببی هی چی سبب دا دی باندی اختال الوهم وهم او خیال کئی پی اجتماعی هما پا سبب دا اجتماد دی دوارو اند المفکران خیال کئی وهم اجتماد دی دوارو چې دا دوار جمع که دی شی پا قوت مفکران کی بخلاف العقل عقل داوائی فا انہو ازا هر <آر> کله چې عقل کل خالق دې شي او نفسه لم يحكم بذلك <بزالک> نفس چې عقل دی کوم دې دې فیصله نه کوي او زل زانه شي دې اسوینه زانه شي دې چې وهم البته متاثر کیه وذلک او جميع وهم تصویر بياني بي يكون بين التصورين ما چې ما بين د دوه تصور کې شبه تماسلين اني تماسل هني کنه نه لګا دې زانه شي دې ست زانه دې کې تماسل لښتا لا چې زې زې کې تماسول دې زې د یو د یو نه نه کې تماسول خو شبې تماسول مطلب دا ته سمه رېزالت باندې لاندې تاسو پنوالې سره کې چې سپینځه سپین کې نفر رېزالت نه ورشي وي نو ان کا وذالک به ان یکونه بین تصورهما تصور د جوال چې کاندې کې شبې تماسول نه کې لونه بیاځند رسو پرته پنل وهمن کو هم چې د یبرزما دا دواله ظاهې پ مرض مسن په مرض د مسین کې وه هم به ته یو ش پوژ نه او ټول پلی یو لوړپلی منجیهتی ان ددي جهت نه س ب کو البوه هم په دا خبر وړاند کږينو الله چې دا یو شید زیده پ ادما سواکر شو د پهیو انکې آارم له هم تقدرت یا لپین وال خلک سپینوا واشا یا سپین ک خلاللهواشي به خل په خلال دا کل باندېف نه يعرفو آپجللي. أنهما متبعينان. متبعين نوعان متبعينان هم نوعان متبعين؟ نوعان داخلان تحت جنس واحد وهو جنس الان داخل دي وهو اللون دوال وطلون يوتم رنگ ويبلتم رنگ وي. خل رنگ زعان لده سبين رنگ جنس يو هو ده هو جنس نوع ده جنس لون ده أو نوع چه کم ده صفرت ده أو بياز دي. ولذلك ولأن الوحما يبرزهما في مارز المسلين حسون الجمع بين سلاسوز ده ومسال تشكيش وشير چ پاره کې جامع ای وهمي موجود دي راکي جامع وهمي وهمي موجود دي ا شير ما کتاب سووله دي چې هغه شعر دکړه دي سلاسته تشت کو دنیا به به دها شمس و زها او ابو اسا ک وال کمر ذکي اوس د درې را جمشي یو د تاسو لپاره مثال وللو د تشويق ته بره چې کلمه مبتدا ته شوق ورکول شي خبر لا نه کړی شي مبتدا ته تشوق پیدا شي دا سبب لا ده چې هرڅه نو مبتدا سړی انتظار کوي دا دغه لپاره خدلته کې اوس د دې لپاره مثال لږ کې دا درېواله جمع شو دی یو بل بندي ته شو دي چې دا شمس و ضحا او ابو الیساق والکمرو دا دوي دي چې جامع وهمی دي دې جامع وهمی دي زکا عقل خوای چې دا درېواله جدا جدا شیزو ندی یو نور د یو سماده یو د شپې دا یو درزه دا دا یو بندرانه غرزی ګری په دې دنیا کې دی ځه تر له د اسمان کې یو کته دا کل مکمل فیصله کې جدا ځن ځن الله شیزو ندی هو هم دا ګیا کې یو نو أغنی خبر هم زه دا یو نو أغنی چې ګور یو یو شی د خدای د یو یو د شپی چم کول کوي بل درځي چم کول کوي بل د مخلوب چم کول کوي بادشاہ دی و دروال چم کوونکی دی نو هم دی دې والو کې یو داس مناسبت غنی چې داګه مناسبت په نسبت باندې اندل مفکرہ دا ټول جمع کوي دې وځي د تک شهر قوت مفکر ګر درې وړه جمع کېدل کنه هغه جدري وړه کې په یو بلاته کول راځي مېکنه نو دې کې کوه دغه څه شه جامع جامع وه مده دی دی یو دوه ګم چمک ته او دی بل کې چمک خو یو کې مانوي دوه کې حصې دی و هم و جدري وړه کې بس چمک موجود یو مخلوق له دا یو ورو چم د بلله شپ او چمکلهرولوګران ده ذلك کوللی ال هم چې د یبر ز اوماده ظاهره پ مرض مسین په مرض د مسیننو کې چې چا کسی جم وهممي حسن الجمع ب سلاستې نو حسنه جمع په ما بند د سیو ک اللهتی پی کول ه چا د په شعر کې شعرن خلاستتون تشر دنیا به بح ج حادری وندي چچم کې د دنیا په چمک داری سره ش د حیدو چاش نوارده و ابو اسحاق بل <سؤال> वेलकम رو بل سره اينه وهمه وهم چي دي يتوهم وهم كه ان سلاسته من نوع ان واحد چي دا دري ولا سندي ديهو نوعاني و ان مختلف بالعوار ذاكل دا په سل کې چي دا ديو نوعاني خو صرف اختلاف دا عوار زه لري و ناكل خواكل اكل جبشه دا ولا اكل اكل بيجي يا رکو بيجني انها امور متباينت چي دا امور متباينه دي مپه ته وله کې د چړي کې جامع عقل نشته عقل په یو لوړ نه وي جنډل مو په کې راي چې نه و هم تاسو ته مې ده متاثر کیږي صحیح شو او دا و هم نو و هم وې د درې یو شي ځکه هوښر د و هم متاثر شوی اندري وړ اصلي چې ما کړی او یکون بین تصورې هما تزادا و هم د پرګین سره په دا و هم د پرېو سره دا و کېون بین تصورې هما شي متماسلين ذاتین صورت تے دہ احمدہ پاره او تضاد د یا بده کیسی تضاد دی و هو تقابل بین امرین وجودیین یتا تقابن فی محل واحد و بینهما غایۃ الحلال نې <تصفح> تاریخ تضاد چې تقابل را شیطان او راشی پردا سی وجودی سیږي نو کې چې یتا عقبن دیوبل نرست رازی بل په تعاقب کې چې سوری نو سپین نشی راتل چی سپنی نو سرو نشي رات لري یو محل جرازي نو یو برازي بیا به بلل چې یو محل کې دواله جمع کړي نشي نو هر ده س دو وجودي سيزونه چې په یو محل کې دواله په ځبه باندې موجوده دي نشي او پای کې انتهایی اختلاف وي نو دې ته دي اصول ولا منطقيان پرې دلاي دې ته معنی ولا سوي تضاد وایي دې سوي تضاد وایي وجودي نه به ځکه شي یو عدم شي نو هغه کې بي عدم پای کی بیسجه ادم ول ملکہ فرس لا نو په دې کې تقابل د آدم ول ملکه ده خبرمزه تراله فرس او فل فرس کې نبي کې دوه څه دي وجوديان دي نو فرس کې ایجاب او سل ده اې کې څه دي ایجاب او سل فرس نه فرس او آدم ول ملکه په دا کې په بسر کې او په ادم البسر کې عمي کې پای کې چې کومه تقابل ده څه شي آدم ول ملکه او په فرص د اپرس کی ایجاب او صلب هغه وجوديان یو په آدم ول ملکه کی یو آدمی او په دا کی په ایجاب او صلب کی دواله جگمدهسی په لیک دواله وجودی ایجاب او صلب کی او دغه جگمدهسی شی وجودی صحیح شو خو آدم د کی په یو محل باندې دواله راتلې شي تاسو ته خو دیو بل نرستو راتلې شي په ځوزه باندې جمع کړي نشي تبار الله تمان ته کئ تقابل ارتزاد ده ایجاب و سبب آدم دل بے و ملکه ده ته تاسو و چې تزاد و او تزاد امددی په نسبنده تعریف شو چې په یو محل باندې په وزارت لې نشي چې یو راځینو بلبای چې بلنی نیبل نیبل او پماین کې بغایت حلافي دا لکه داغه پرمیشر لکه سواد او بغاس په مخصوصاتو کې او ایمان او کفر شو چې کم مؤمن یو کاثر کړي شي چې کم ز ایمان کړي شي او چې کم ز ایمان ول تک وفرګېدې شي چې کوم سپین وي ترګېدې شي او چې کوم تور اسمن کېري شي نو دې دوا رو کې څه شنه تقابل د تزاد دی او دام ام یو جامعه ده و هم د دې اجتماع جهیزګنی امرځه خطر لگا اکل اقل غنی کو هم د دې اجتماع سره جهیزګنی اندالمفکرہ مفکرہ کې عام تور چې ورښینو بلوسره ذهن ته راځي دا و هم په اعتبار سره عقل په او تزاد و نیا بتزاد و تقابل و تقابل لما بین امرين و اجود اینو کی یا تعان کا بانی چه دادیو بلنرس رازیب محل واحد بانی و بین هما غایت الحلاف او دوړو کی به انتہائی اختلاف این خلاف ای بگی انا دی سرہ او تننور اوات المسلان سواد را والی حمرت را والی ایک غایت الخلاف نشتا یا بیاز را والی سفرت را والی فائیکی غایت الخلاف نشتا بیاز او سفرت کے غایت الخلاف نشته اوس نو ډېر شي په شیبهه ای کې شیبهه تماسل لکه تضاد نه بلکې سره شیبهه تماسل له مطلب دا چې پوسپین خلوالي باندې لغون د سپینواله سيواشه نو خلونه څه ورشيږي سپین یکه تضاد نه شیبهه تماسل له قصوا د ویاس په مخصوصات ال ایمان او الكفر بالمعقولات والحق حق دا ده ان بينهما ما بين د دوالو کې تقابل العدم والملك تقابل د عدم والملك ده رقم کم کمی دي ایمان او کفر یا دي عدم والملك یو آدمی دی نو دوی دو لتاریطات کینې تارېطات ته وګورئ ترې تارېطات نه په خپل پټول کې دا کفر تارې پرستو کوي دی ایمانداری په هوغو تکړه درستی ته ور ول کفر آدم الایمان اما من شانه ای یؤمنه یو کس په ایمان سره متصسب کې دی شی او هغه ایمان را رانړي صحیح څنګه آدم ایمان نو دوی کې آدم راي دغه په تاریک سم اعتبار شادم آدمی نو دوی شو او ایمان وجودی شو ضروريات د دين منل دا ایمان شو او ضروريات د دين سره متصف نشي د پکه موجودو نشي نو دا عدم شو ني ایمان او کوفر کې شو تقابل ده تقابل د آدم والملک شو ایمان ملکه شو وجودي شو او کوفر سشو ادمي شو نو خبره اسانه خو د ګران کړه زکه د تعریف د چا ته لړ معنا الحق حق دعى ان بينهما ما بين دولكه بالنسبه لحكماء وانه منطقيا الحكم حكماء وانه اهل حكما؟ حكمه ولا بالنسبه تكامل العدم ولا ملكه لان الايمان ايمان تشدي هو تصديق النبي ده وجودي شري تصديق ده پیامبر الله عليه وسلم ده جميع ائمه علم مجي هو وطول اوسزن كي معلوم شو ده راتله پیغمبر پاغسترا بالضروره ز... كتيط اور يقيط اور ان قبول النفس ده ضروريات ودين والاذعان له او ایزان او یقین کولی علامه هو تفسیر تصدیق بنا ط عرب اند چې دا تفسیر د تصدیق ته منطقیا هند المحققین بنځه ځبانه د محققین و باندې مال اقرار به سرت اقرار نه به ضرورت باندې بل لسانی پس باندې پجب باندې ده حالت اقرار چینه درو کنه د شرط ته امر ځه ترلا او تصدیق ایمان چکم تصدیق ته مراد دے دا تفسیر دا تصدیق دا شاید چید نو اګینا مراد هغه تصدیق کی لغوی دی. اته تفسیر دې تصدیق ته شاید چې د نو مناطقه او په نسبانه تصدیق او د قطاریدوی تم چې د اهل لغت ولر دی. او تصدیق چې کم تصدیق معتبر دی په ایمان کے نو دل سه جان کر مان. دل سه جان کر مان. او دا بعینه لغوی معنی را چر د تصدیق دا. خدای کا خبر دې دل سه جان کر مان. دل سه مننه ځکه پجی باندې صرف پاوی باندې پویدل او جې به سره منن نو دا منافقت دی ته ایمان یا پاوی باندې سره پویدل کې يهوديان هم پوی عرفونه هو کله عرفونه ابنا هم صرف عارفانم ایمان نه دي صرف پجواباند اقرارم ایمان نه دي بلکې دل سه جان کر من در ایمان او اقرار ورل شرط اقرار باندې ټن کې ساقيتيږي لکه مثلا ته مکمله نه شو ته مرش نه ته مؤمن حسابي کې د پجواب باندې اقرار نشي کول نو مسلمان نشي چې اقرار وروله شر شي نه اقرار وروله روکن شي حالانکه اقرار روکنه رس جدي شرطه چاله مسلمان دي ندی وځينا دی دل ته هوده شرط صراحت مړي کولی صحیح خبردارا شي دي دا دی محل اقرار سره د اقرار نو وی تصدیق تصفیق پر ضرورت باندې بل لسانه پجبه باندې والکفر کفر جدي عدم الایمان د عدم الایمان دی ادم الايمان یعنی مطلب دا دی ادم الايمان موږ وی تصدیق نو ادم او تصدیق ته ادم او تصدیق ته چې دا تصدیق نو نه نو ادمیشیش کنه چې اما اما من شانه او اما من شانه دا هغه دشان شنه ايو من په ایمان سره سکي دي متصسب کې دي شي مه لکه ادم او تصدیق دا هو کانی کې نه کنه که اما من شانه ورسره نو له دې کې شو خو دې وینځي دا د سره اما من شان ای ایمنا چه د ککس وسب داوی چې ایو مین سره ایو صد د کسر د متسکی او د متسید نش نو د تکا پر ویلی کی نو پر دې سره حیوانان متسکی کی پر دې سره حیوانات نو متسکی یا حجار نو متسید نو د تکا پران نش ویلی کاثر انسان نو دی وی چې اما من شان ای ایمنا چې عدم الایمان عدم التصدیق راسخو په هغه چا کې راسخه چې شاندار ده کې دې چې دې التصدیق وکي او وین کنه د تکافر وي وقته یو کال او کنه نکلو ویل کیږي چې الکفر انکارو شی ایم من ذلک اوس دی تعریف اعتبار سره دا بیا دواړه وجودی شو پر ما بین د ایمان او د کوفر کې بیا چنده هغه تقابل د عدم ول ملکه تقابل د عدم ول ملکه نه ده دواړه وجودی شو په محل واحد باندې نشي راتل پکی تزاد شه بیا شو؟ تزاد تقابل د تضاد شې چې کوم مؤمنی کاتر نشي کوي چې کوم کاتري مؤمنه شي کوي کوم پرسنګ وجودي شونه را کوم پر تاریخ د بدلې مخکې تاریخ کړو عدم الايمان او اوس تاریخ کې الکبر انکار شي ام من زالک نبی رسول الله کم ضرورت راوړي دي په هغه ضرورت کې د یو ضروری شی نه انکار کول د ایمان لپاره ایجاب کلی پر کار دی او د کوم پر د طرف سل به جزیم کافي دي ایجاب کلی د پوئی ایمانیت با منی به مسلمان کی گئی که حسیٰ علیہ السلام نمانی اون کافره که موسیٰ علیہ السلام اون کافره نده ایمان دا پار ایجاب کلی پا کرده و دا کفر دا پار سلبی جوزی کافی دی او شین او انکارو که موز نمانم یا وای نه جنمانم یا استخباب د دینو کا نو بس کافر نو نده تاریب کئی وکد یکال او کلا نکل ویلی کی گی الک کفر جدیدا انکار دې د یو شینه منځالګه د دکه ضرورت دي نه فیکون وجودی نه کفر هم څه شو نو فیکون دواله وجودی نه چې منو وجود دې مرسلوجی شي فیکونان متضاد دي نه دې بیا تقابل تقابل نه سره تضاد او تقابل تضاد تاریخ تر شي چې په یو محل کې دواړه جمع کړي دي نشي نو چې یو محل ته یو انسان ته ایمان راغنه کافر نشي کېد چې کافر شنبیا مؤمنه نشي کېده او ما يتصيب بهما بالمذكورات کل ابي الزول اسود يې چسنګه ابيض او اسود کې تضاد ده ابيض او اسود کې څه شي ده تضاد ده نو چې کوم محلین په دې متصيب شون او غوی کوم څه تضاد شوه صحیح شو؟ اپ اعتبار د هم سره دایو جامعہ ده د دوالو کې داسې یو شی ده چې دا غي په اعتبار سره داسې یو مناسبت چې دا غي په اعتبار سره و هم د په کوټه مفکر کې اجتماع سره غني جائز غني پس چې سواد او بیاس کې او مناسبت پیدا بلل ته کولای شي سواد او بیاس سره کم محلل متصف شنو پای تقابل د تضاد شو جامع یې وهمي پکې شو پیدا شو و ما يتصف بها ا ک سواد او بیاس ول ایمان او کفر دا درې مثال شخه د تضاد لپاره و ما او اغه شیونه یتصفو چې متصف کیږي بها په دې مذکوره سواد او بیاس او ایمان او کفر سره نو مؤمن او کاتر پیو یو بل شي لیکي جامع وهمشته الابيض والاسود والمؤمن والكافر فامثال دا داتون مثال لچې یو د متضادین د متضادین شمړل شي به اعتبار الاستعمال على الوصفين المتضادين په دې اعتبار سره چې د او کافر په ایمان او په کفر متضادین وصف باندې مشتمل لي یا اسود او ابيص چې په داس او اوسباب باندې متصرف کیتور والے سپین والے چې هغه او اکل د جو اجتماع جایز ګني او همدې اجتماع څنګه لحظا مومن او کارفر کپیو جملہ کی پیو بالا تبشی یا اسودا بیعزا تبشی اندہ سی جائز دی پر ایک جامعی وحمی موجود دے چاہ جامعی دے سی شیری تضاد دے او شیب متضاد دیا بب کسی بھی یا لگ ادا خواہین تضاد چکنا او دے جامعی وحمی دے پارا بالمثال درکی چی چې شیر شیب شی تضاد دے ہی بارک تاور ہے ہی بارک مختی راوان دے او وحمی وزالک او یکونہ بین تصوری ورپسېته شو او تزاد دین او سرپسې راغی را او شیدو په مابین د دو دوه شی د دو تصور کې چې اوی کې ته تصور نو تزاد خو بنی خو تصور کې به دا راځي چې د کې به تزاد وي ا仓ځه ان تر راګنه به دې کې شی شی به تزاد اېنه متزاد دین نه دی دي دی. نو الته متزاد دینو کې تاسو ویل چې دواړه په یو محل باندې نشي جمع کېدل کېنه بیو با محل باندرا اکلی شی اگه پیو محل بانده جا مکی دی نیشی یو پی راجی بل پی راجی اوز دار بیو، جلدی ژازی دور جه اکم مثال درقی ملکہ آسمان اور مکا دی کشی بیتا دی شکر دا پیو محل بانده خو نرازی که نا آو بل دا اجسان دی او صاف پیو محل بانده ایمان راگئے ، بیا کوپر راگئے ، ایمان راگئے یو راجی نو بل زی ا نو انته کې تزاد دې د بلود او سا کنه دی یو ده نو پدې کې تزاد ځکه نشته هغه اوصاب او تي ده اجسام ني او راځي تزاد په اوصاب کې نه پوه اجسام کې ده اجسام ني کو اڅمو ته وګورئ د دې کوم غویا کې چې څنګه متزاد دینو نو کې هغه بالکل له بل نه جدا والی غایته خلافي نه ده څنګه دې اجسام ته وګورئ او انتهائي برده بل انتهائي څنګه <تصف> چې اراي کې رايته خلافي دې کې مايته خلاف دی و عین التزات پکې زکانه د پرتزات کی, پر کی دوا او صافی دوا په یو محل باندې متحقبا راتلی شي او دلته دا اسسام د دا پسنګ په بل محل دی په دي باندې تخلن او اوصاف رازی په پر دی په دی په یو محل باندې راتلی نشي ولہاذا عین التزات پکې نشته پکې شې شې متزات دی وحم جسمه ک اسمان باندې ټم کې جمع کیږي او وحم توشي جسمه ک اسمان د سړی زهین تراش کوته واهمت راشي انل مفکرہ ډېر اهتمام سره غن جاهز وحن در نا جایز تیزو نا فگانی جایز او شیب و تضادنی یا بشیب و په پر ما بیند تصوری نا دیکی کسما والارد پر محصوصات لکا محصوصات تو کتا دوارو شپاین نا همان وجودیان دا دوارا سی شدی وجودی بی سنگچی متضادن وجودی بی او پی آیت الخلاب او دوارو کې شدی آیت خلاب تی فی آیت الارتفاق ادوال وجودی دی احد هما پی آیت الارتفاق احد هما یو دی دوالا پا آیت ارتفاق انتہائیو چتے والآخر پی آیت بل انحتاط بل وها زمان شب او دا معنا دا صدا و لیسا او دا نیسو <تصفيق> لی عدم تواعین التوار... متضاد دین ندی دي. لی دا عدم التوارد دی على دا وجه دا عدم توارد دی دوالونا علی المحل بس بانی لی کونی امان کبیلی لسام پیو م وله من کبی ساد والاز او د هغې د کبی نه دي د د د پرثل ک ساد وال باید شو اوګور د غ د کبی نهدي لی سپین المتزادن خونا ليسسه به داخلې نهفی مفه او سماول هلته کې تاسو اوګه سواد او باید په اسول او ز کې دا دو مپوممن د پغې دي خبره ان را د نه دلت دا او دلته د ارتفاع او انحطاط چې مونږ کم اوصاب د زمکه او اسمان لپاره ثابت کړو نو د انحطاط او ارتفاع د اسمان او د ارط مفهوم کې داخله نه دي دا د مفهوم په معنا کې داخلي توروالو د تور مفهوم کې داخلي کېن دي او سپینوالو د سپین مفهوم کې داخلي کېن دي سپین څه چې و چی سپینواله پی اسمین دا ریښتکا و چې سپینواله پی وی او تور څه ته و چی تورواله پی وی او اسمان څه ته و د اسمان تعریف ته تا کې نو اگې کې ارتفاع نشتا داغه په تاریخ کې ارتفاع نشتا د یو جسم د چبستون د لړید خدای په تاریخ کې ارتفاع چې آیا د زمکه تاریخ تکه نه دا په تاریخ کې انحطاط نشتا مده یې اسنست ازه په ذهن ته دار شي چې د کې عین تضاد به څنګه چې بایاز او سواد کړي دوی د کې عین تضاد نشته لکه را عین تضاد په پرمیشل تل سواد او بایاز نو سوادواله او بایازواله په اسود او په ابيس کې داخلو او دلته انحطاط او ارتفاع دا بدا اسمان دا کی داخلو ندی. کی ندی. ولا من او دزمکه په مفهوم کې داخله ندي وړدیکې عیني تزاد نه لري ولازم کبیل الاسود او الابيض او د کبیل الاسود او د ابيض نه مون ندي ځکه د حنا ځکه وسپر متضاد دلته کې هیڅ ليسه په داخله نه داني داخله په مفهوم د څه کې په مفهومه اسمان او ارض په مفهوم د اسمان او د زمکه کې ول اولي او او د مثال د غیر پرش اولو ثاني د پارا دوه هم خبر راه روانه را او دا د پريو صورت شيبي تضاد ده او د شيبي تضاد د پريو مثال تر شو اسمان او ارضه او د مثالو رس پيشکي اول او اساني تا اول او اساني کې شيبي تضاد ده اوه هم د دې اجتماع مې مفکره جازګني چې دي وایو کې داسه مناسبت پې چې بل سره جمع کړي اور او تر لګنه د کوم څه شيبي تضاد نه ان تضاد تک نه بلکې څه او دا اول تعریف څه شي دی هغه چې یو سابق دی لر اول ویلکی کی سابق قال الله يرتا او ثاني ویلکی اول ویلکی کی سابق قال الغير غير مسبوق بالغير ت ویلکی غير او ثاني ویلکی مسبوق به واحدن تا چې دا غن یو مقکی ثاني سد ویلکی مسبوق به واحدن تا نو دوه تعریف ته وګورئ دوه تعریف ته نه پر پله بدلتا شي به تزاد شي تاریخ تیروک کرنے قرآن والاول والثانی لکا اول وثانی شو پیما پا آغا سیزنو کی یعوم المحسوسات پا آغا سیزنو کی یعوم المحسوسات چاہم کی چاہتا محسوساتو تا المحسوسات لکا اب شو ابن شو اب اولی ابن ورپسی سی ثانی نیگنان نو دیکی تزاد دے والمعقولات او لکا معقولات شو بعضی معقولاتو کن لکا علم الادب دا اولی ورپسی علم نخوی وغیرہ نو شيبه تزاد ده یو مخکی بلور پسي اين اتزاد ته کې نه دي دا پر يوه علم سره یو ماده یو اړین پر دغه سره متشي کې دي شي مت راتلي شي یو محل پي نه اين اتزاد پکينه دي شي به تزاد دي بګي بما هم المحسوسات بالمعقولات فإن الاولى اول چه هو الذي ذا الشيء يكون سابقا على الغير اول هغه ته چې دي سابق على الغير د طول مخکی خبره ده تر لکه د محسوسات نه کوم معقوله نه ولا يكون مزبوقا بالغير او ددن بل سك محكي او ثاني سته هو الذي يكون اسبوكم بواحدين ثاني غتوچ داغنه ولا يو وړاندي ددن سي يو وړاندي مزبوق بواحدين دنه مکیو تیرشي فقط نه پاشبهه پا دا څه دا د متشابې دي شي اول او ساني المتضادين د څه سره د متضادين سره به اعتبار استعماله ما ته کدا مشتمل دي په داسې وسپین معنی لا يمكنو اطلاعات د اجتماع اجازه نه ده په داسې وسپ متصدي اول وسپ او ساني وسپ کې اورجېبل ترجمه کړی شي چې اول دی او د ساني نشي یېم کېدی یو سره د مثلا علم ادب اول دې او علم الاخلاق ساني دې مثلا په زيات برخو اول او ثاني شو په اعتبار د وسب د اول او د ثاني اگر چې دا ډوړ هو په یو محل کې راتلشي جمع چې وسلې د ماده باندې ځکه المنافرونه د دې ځکی په اعتبار د وسب د اول او د ثاني د نشي جمع په اعتبار د وسب د کې شي په اعتبار د زاد په کې په اعتبار د زاد د وله جمع کېږي په دې کله ف اشبه المتزايدين باعتبار اشتمالهما او علاوه پرځکه د او ثاني په داس وسپن باندې متصبيتي اول او لا يمكن اجتماعهما چه اجتماع ده ممکنه <تصفيق> ندا ونمیج جعلان متضادین او عین متضادین انو برضی دوشی لمجج جعلان متضادین قلس و دیوالا گز لئننهو کا دیوش تر طبیت متضادین زکا متضادین او کده شرک گولشی ان یکون بین همار آیت الخلاف چه گرسی <تصفيق> <تصفيق> آیت ندا او ایک او دو کے آیت خلاف نده ایک او دس کے آیت خلاف ته ایک او سو کے آیت خلاف ته ایک او ازار کے آیت سره خ اوله اسانیکی ایت خلاف نشتا او هغه کې شرط لګول شي او مخکې ترشه تزاد تاریخ کې او بینهما ایت خلاف دغه ترشي ولې شر نه رستونه نو دځه کوي لانه تر توزه کا شرط لګول شي په متزادین کې کنه نه کنه ايګونه بینهما ایت خلاف ولا يخ پیدا خبر پټنه مخالفه د ثالث او رابع مخالف د ثالث او د رابع او غیر هما للاول اذا اول سرا اکثر د مخالفه د ثانين نه چسر اول سرا مع ان العدم په مفهوم الاول پرا نه وي کو وجودي او اجازه کې دا به لا بلغه وایمه دا په کې لا بل خبره او متضادونه په تاریخ کې تاسو ویلي وجودي نیته کابان اې کې تاسو د تضاد په تاریخ کې تاسو او اول او ساني ته دي کې په کار کې نه هلکه به کې دی یو سړي سانی وجود د اول ادمي دي ولې دا اغته تاريخ ته ما لا يكونو ما لا يكونو مسبوکا بي واحدن اول اغته وجوده اغنه وړاندې بل ني په تاريخ کې ما لا يكونو راځي را هاولې ما لا يكونو هو ما لا يكونو مسبوکا بي واحدن او ساني ما يكونو مسبوکا بي واحدن د دې تاريخ وجودي د بل تاريخ ادمي دي نو قرطب دی دي کېایي د تضادونو ډېر وجودي پکار دي حالانکه د یو په تاریخ کې عدم متضاد دی په تاریخ کې سره عدم متضاد نه یې متضادې خو ډېر طویل نشي البته دی باندې کوم شی متسق کېږي نو هغه شی زونه په اعتبار د دوالو او ساطع په کې شی تضاد شی شی تضاد دا که چې نه یو بل سر جمع کېږي خداوس ویني یو بل سره جمع د پټني چنو مخالفت د سالیس او درابه وای رحمت اول سره اکثر د مخالفت د سنینه ما ان سره تدین دبلغو یمن پکې د ان عدم معتبر عین متزعدین ذکر نشي ګرځول عدم چي د متبر د مفهوم د چا کی اول کی فل یکون وجودیا مدا بیا وجودی نشو خو چي یو پکې وجودی نشو مدا دوال وجودیا نشو انتقابل تزاد پکې نشو چي یو عدم شو یو وجودی نشو پدې تقابل راه هو د سره اعدم والملکره یو پکې عدم ابل پکې وجودی سانی ها واړو مونږ راغلي اونږه نن تا کې نوړی سې چې بس